והיא העלתם הגגה, ותטמנם בפשתי העץ הארוחות לה על הגג. והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות. והשאר סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם. והם טרם ישכבון, והיא עלתה עליהם על הגג. ותאמר אל האנשים,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 נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו את דברנו זה. והיה בטאת אדוני לנו את הארץ, ועשינו עמה חסד ואמת. ותורידם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקיר החומה, ובחומה היא יושבת. ותאמר להם, ההר הלכו, פן יפגעו בכם הרודפים, ונחבטם שמה שלושת ימים, עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. ויאמרו אליה האנשים,